Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester morgennyheder. Det er tirsdag den 18. oktober, og denne morgen starter vi med amerikanske aktier, som var i Hopla i går mandag. Derefter ligger vi vejen forbi valgkampen, hvor en rød tænketank kritiserer Liberal Alliances forslag om en flad aktieskat. Vi skal også høre om en oliegigant, der forlader Rusland med tomme hænder. Og så skal det handle om en boligfinde, før vi slutter af med en kendt investor, som mener, at renten skal op i 9%. Du lytter til Jørgen Vestermorgenigheder. Mit navn er Sine Terp. Der var godt med luft under vingerne på de amerikanske aktier Manda med kraftige stigninger på baggrund af mindre nervositet omkring udviklingen i Storbritannien. Det skriver Marketwire. Den i fredags nyudnævnte britiske finansminister Jeremy Hunt foretog nemlig en historisk kovending for premierminister Liz Trusses regering, og annulerede stort set alle de planlagte ufinansierede skattelettelser, som hans forgænger for bare to uger siden ellers frem. Og hans beslutning medførte stort rentefald verden rundt, også i USA. Og det gik glædeligt ud over aktierne, hvor det brede S&P 500-indeks vandt frem med 2,7 procent, Nasdaq steg mest mandag med 3,4 procent, mens det mere defensive Dow Jones gik frem med 1,9 procent. Rød tænketank, vandopslags, flade aktieskat rammer skævt. At fjerne den progressive aktieskat er et af de skæveste forslag, man kan stille. Det er reaktionen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på Liberal Alliances forslag til en reformering af aktieskatten. Liberal Alliance mener, at den progressive skat på aktieafkast skal fjernes, og skatten skal ligge fuldstændig flat på 27%. Sådan lød det i hvert fald fra Liberal Alliances formand Alex Vannopslagt, da han torsdag besøgte Jørgen Vesters podcast Millionærklubben. Men det forslag, det vil ramme helt skævt, mener Lars Andersen, som er direktør i Tænketanken, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Han siger, forslaget er vel næsten det mest skæve forslag, skæve skatteforslag, man overhovedet kan forestille sig. De, der har de store aktieindtægter, er jo det rigeste. Hvis man fjerner den progressive del, så er det jo en kæmpe gevinst til de allerrigeste, siger Lars Andersen til Jørgen Vester. Og forslaget det vil medføre et provenytag på 5 milliarder kroner ifølge den liberale tænketank Cepos. Oliegigant forlader Rusland med tomme hænder. USA's største olieselskab, Exxon Mobil, forlader det russiske marked med tomme hænder, og oliekæmpen beskylder derfor Kreml for ekspropriation. Efter syv måneders forhandlinger om et salg af Exxons 30% ejerandel i Sakhalin 1-projektet, så har den russiske præsident Vladimir Putin med et dekret overdraget ejerskabet til den russiske stat uden kompensation. Exxon havde ellers selv vurderet, at aktierne i projektet var 4 milliarder dollar værd. Vi har gjort en værd anstrengelse for at tale med den russiske regering og andre stakeholders, siger en talsmand for selskabet ifølge Reuters. Og aktien i Exxon, der tidligere havde nedskrevet værdien af projektet med 3,4 milliarder dollar, steg mandag 1,4 procent. Risikabel boligfinde giver bagslag til 17.000 danskere. Danske boligejere er valgfartet til realkreditinstitutterne for at konvertere deres boliglån og tjene en god skilling, men nu ser manøvren ud til at give bagslag for en gruppe danskere. For 17.000 danskere har i årets første halvdel skråttet deres fastforrentede boliglån med en halv, en eller halvanden procent i rente til fordel for et flekslån med seks måneders rentebilling, et såkaldt F-kort eller flexkort. Og låntyben, den ser billig ud lige nu med en rente i omegn af 0,6 til 0,7 procent, men når Fkort skal have ny rente 1. januar, så vurderer Realkreditinstitutter, at renten vil mange dobles og ende i omegn af 2,35 til 3 procent. Med andre ord, de 17.000 boligejere, som har konverteret i håbet om at tjene en god skilling, kan se frem til en gedigen rentestigning og betale væsentligt mere i rente, end de gjorde inden deres konvertering. Og selvom 17.000 er relativt få boligejere, så vækker udviklingen undren hos Kurt Liljegren, som er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter. Han siger, Har man siddet med et fastforrentet lån på en halv eller en procent i rente, så kan jeg simpelthen ikke forstå, at man har konverteret til et mere risikofyldt lån. Det virker uklogt i nuværende situation, og jeg synes, det er mærkelig rådgivning af bankerne. Og Peter Jas valg som er direktør for realkredit- og ejendomsfinansiering i Finans Danmark, peger på, at der er stramme regler for, hvornår boligejere kan få variable lån. Og han understreger samtidig overfor jurinvester, at sektorens rådgivere selvfølgelig overholder de regler, de er underlagt. Kent Investor mener, at renten skal op i 9 Mark Mobius, den ældre men anerkendte investor og grundlægger af Mobius Capital Partner vurderer, at den amerikanske centralbankrente skal markant højere op, end den er lige nu, Det skriver MarketWire. Mark Mobius siger, hvis inflationen er på 8%, så siger spilbogen, at man skal hæve renterne højere end inflationen, hvilket vil sige 9%. Inflationen ligger i USA i et niveau, der er ellers ikke er set i 40 år, og selvom stigningstakken begge de seneste to måneder er faldt lidt tilbage, så steg forbrugerpriserne senest med 8,2 procent på årsbasis i september. Som svar på den bulrende inflation har den amerikanske centralbank Federal Reserve indtil nu hævet sin rente med 3 procentpoint i år til intervallet 3 til 3,25 procent. Og selvom banken senest i september også indikerede, at renten skal yderligere op med 125 basispoint i år og lidt mere til næste år, så er der altså stadigvæk et stykke vej til det niveau, som Mark Mobius ser foran sig. Det var alt, jeg havde til dig denne morgen. Du kan som altid læse med i løbet af dagen på joinvestor.dk. Og så kan du lytte med på Millionærklubben klokken 6 minutter over 9, hvor det i dag skal handle om forsyningskæder. Tak fordi du lyttede med.